L'Ajuntament de Tiana s'ha afegit a la lleu de crítiques que en les darreres setmanes ha rebut la Generalitat pels canvis introduïts en la renda mínima d'inserció, el PIRMI. Tot i així, el govern local confirma que les 10 persones que se'n beneficien de la nostra vila no han tingut problemes per cobrar-la. La polèmica es va desencadenar aquest mes d'agost després que el govern català decidís canviar el mode de pagament a segle nominatiu. D'aquesta manera, les persones que rebien aquesta renda havien de personar-se en la seva entitat financera amb l'objectiu d'identificar fraus i persones que no complien els requisits. La manca d'una comunicació prèvia en suficient antelació i el fet de produir-se durant el període de vacances ha provocat dures crítiques. No obstant, des de l'Ajuntament de Tiana s'ha controlat que aquesta situació no impactés en els 10 tianencs que reben aquest ajut. Sentim l'alcaldessa Esther Pujol. A Tiana, sortosament, tenim una situació totalment controlada de data avui. Ens vam reunir, vaig reunir jo amb la, amb la coordinadora de serveis socials, vam estar valorant la per la situació de les persones que tenim a Kitiana. aquí a Tiana hi ha 10 persones que eh, perceben pirmi, i en el moment de... I en aquell moment, que deuria ser aproximadament cap al 14 o el 13 d'agost, hi havia 8 persones que les teníem controlades a nivell de que havien rebut sense cap problemes a l'ajut, i hi havia dues persones que no, que creiem que si no havien manifestat la seva, la seva protesta, per dir d'una manera, o la seva sorpresa de que no havien rebut a Pirmi, jo ho sabríem. Per tant, de les 10 persones les tenim controlades. Després de la polèmica, la Generalitat ha decidit donar marxa enrere i tornarà a realitzar el pagament per transferència bancària, però només entre aquelles persones que amb anterioritat van anar personalment a cobrar el SEC o van justificar els requeriments. La resta de persones no rebran l'ingrés per transferència del PIRMI fins que no aclareixin els motius de la seva absència. Tot plegat ha resultat una gestió desastrosa, segons l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Nefasta la gestió del procediment que el govern de la Generalitat de Catalunya ha fet respecte a la gestió de la PIRMI i, sobretot, les qüestions de fons una vegada més, perquè també més posen entre dit la mala gestió per part dels ajuntaments i per part dels serveis socials municipals, que són els que realment estan donant la cara, estan donant la, el tractament, l'atenció primària als usuaris, als usuaris, a ciutadans, a ciutadania. La setmana passada la Generalitat va aprovar un decret per el seu desplegament en forma de llei on actualitza les condicions per rebre el permí i on destaquen tres novetats com són acreditados anys de residència, l'obligació de viure a Catalunya mentre es percep i que l'Ajun no superi el salari mínim interprofessional. Rà Tiana: Serveis Informus.